Hörverstehen, Kapitel 7, Track 29 Die Natur als Ingenieur. Was ist Bionik? Im Zeitalter der modernen Technik erscheinen viele Errungenschaften des Menschen im Vergleich zum Vorbild Natur noch immer eher bescheiden. So muss, verglichen mit den akrobatischen Flugkünsten der Stubenfliege, selbst der modernste und wendigste Hubschrauber passen. Die Natur hingegen scheint ein geradezu unerschöpfliches Reservoir an oft genial einfachen Lösungen parat zu haben. Was liegt näher, als sich diese zum Vorbild zu nehmen? Die Bionik, eine Wissenschaft an der Grenze zwischen Technik und Biologie, tut genau dies. Als Grenzgänger zwischen den Disziplinen forschen ihre Vertreter nach den Prinzipien, die hinter den Konstruktionen der Natur stehen, und versuchen, diese Prinzipien in die Technik zu übertragen.